Remek alkalom, hogy újra beszélj azzal a nővel. Tudod, a legjobb barátoddal, aki néhány méterrel lakik tőled, mutogatta át a szomszédba. Ha esetleg kéne, ürügy a közeledéshez. Nóri bólogatott. Elég trükkös lenne, mert nem küldhetne el. Lévén a gyereknek kell a csecsebecse. Na ugye, még az is lehet, hogy működne. Csaptam az asztalra.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 Durcáskodott Peti fiam. Miattam? Ugyan miért keltél miattam? Azért, mert hangosan énekeltél a kertben, válaszolt a lányom. Azt itted nem halljuk? Az tényleg én voltam bocsi. Napköszöntőt énekeltem. Hajtottam le a fejem szégyenkezve. Hogy mit? Hahotázott Nóri.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 Táncolt magad a napba. Már mint az égi testbe, vagy az előtted álló feladatokba. Nem mindegy. Érdekes, forgattam a kezem közt a fecniét. Ez egy másik város szórólapja. Igen, mert ez a pazsi egy hajó lakik, és most itt kötött ki, már mint szó szerint. Oké, okay. szóval egy férfi, aki egy hajó lakik. Tudunk mást is róla.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 Hogy találom meg szerinted? Keresse egy fehér vitorlást, Amin lakik egy hapsi. <hállt> hát, Kösz szépen.